Dan danes se pogosto govori o tako imenovanem kulturnem prelomu, cultural clashu, o nesporazumu med narodi, rasami, religijami in tako dalje. Stvari, ki so nam tuje, na tak način radi postavljamo izven spektra truda našega razumevanja. Se sploh, kdaj vprašamo, kaj je v nekem simbolu, ki nam je podan, s tem, ko je prirejen za naše razumevanje, dejansko izgubljeno. Koliko originalnega sporočila je še ostalo v njem? V današnji oddaji se bomo zavezali za stvari, ki so ponavadi izgubljene s prevodom. Najprej o filmskem in aktualnem primeru izgubljeno s prevodom – Lost in Translation. Na to bomo zapluli vsemi duhovne vode. Naj nam bod večinske krščanske miselnosti, ki tako rada odpušča, oproščeno. Podali bomo nekaj razmišljanj o najbolje čuvani skrivnosti zena. Prijetno duhovno popotovanje. There are going to be some big surprises. There are going to be changes. Changes? Everything must change. Nothing stays the same. Everyone will change That's the way of time Nothing and no one goes unchanged the sky, the hummingbirds do fly, when it turns to spring. But never much too soon But everything must change The young become the old Mysteries do unfold Weigh the time from the clouds, Sunlights lights up the sky. Filozofijeni ljubimci. Najnajprej razblinimo nekaj mehurčkov magije filma. V kino zahajamo iz brezdelja, torej iz zroka, ki je bo trval tudi na stanku filozofije. V kinu smo prostovoljno podvrženi učinkom hipnoze, ki zapolnjuje naše mehanizme praktičnega spoznavanja, ki so itak prepoznani kot mehanizmi kinematografske narave. Že samo odpiranje oči napeljuje na spoznavanje. Vsak premislek v filozofiji pa itak temelji na predpostavki, da imamo radovednega duha in slabe oči. Film je kot takšna vrsta spoznavanja potovanje duha, predvsem pa oči. Ideje ali forme so isto kot hipni in negibni posnetki spremenjajoče se realnosti, producira se nepravilen pogled na realnost, zakaj v filmu ne vidimo objektivne realnosti, temveč produkte našega duha. K temu pripomore tudi homogenost vidnega polja, kaj ti gledalčeva mentalna aktivnost zedinja ločene faze v idejo, povezana dejanja. Prisotnost podobe je mešanica dejstva in simbola, v kateri nam edino spomin nudi neko točko v realnosti, pa še zato, kaj kmalu ugotovimo, da je na osebni ravni zgolj fiktivna, v kolektivu pa zapisana konsenzu tradicije. Kot v svojih študijah o teoriji filma ugotavlja Deleuze, je podoba vse, kar se pojavlja. Podoba sama na sebi je materija, hkrati pa je to podoba gibanje. Materija podobe je svetloba, ki z odbojem svetlobne podobe ustvarja zaznavo. Mentalna podoba ima za objekte relacije, simbolne akte in intelektualne občutke o relacijah, o katerih lahko priča samogledalec. Razpad teh modelov vodi v klišeje, se pravi uponavljanje podob in njenih pomenov, kar slednjič omogoči filmu, da izoblikuje kalupe lastnega izražanja, žanre. Moderni film ima težnjo približati se kompleksnosti mišljenja, samemu mehanizmu človeške zavesti. Tako film prepoznamo kot zabavo za oči in duha. Film je tako popolna umetnost našega časa, gesamt kunstverk. Gledavcu ponuja nekak fantasmagorični odnos do platna. S tem, ko se gledavcu podobe na platnu nizajo kot sanske, se do filma v njem izoblikuje fetišističen odnos. Ve, a se vseeno pusti zapeljavati. Film je medij, ki presodno vpliva na življenja ljudi kjerkoli po svetu. Na platnu se zrcalijo hrepenenja, želje, usode. Svet je postal podoben. Obsodba na en sam kapitalističen diskurs, podreditev globalni schemi, ki če tudi iz perspektive kapitala predstavlja nek korak naprej, je hkrati tudi korak nazaj. Estetike si niso več tuje, niso unikatne, ampak postajajo univerzalne, film s tem nekaj pridobi, veliko pa tudi izgubi. Potem, ko je svet postal globalna vas, nam tuje kulture niso več samo eksotične, ampak nas nagovarjajo z vedno bolj prepoznavnimi simboli. Vsem v trudu kapitalistično globalne industrije, poenotiti človekovo zrenje na minimum njegovega truda, pa osnovna dilema v vsakem primeru ostane. Sem to razumev pravilno. Ta dilema, ki je v principu načelo drugega, vznikne v očaranosti vsega novega, drugačnega. Odprtemu duhu je to prijeten impuls, ki ga napelje k pristni radovednosti. Duhu, ki poskuša svet osmisliti in ne razumeti na podlagi trdnega, enotnega pravila, je takšno soočenje lahko traumatično. Vzpredno, filmi so takšna vrsta larger than life magije, ki, če je narejena pravilno, izskoči kot neizbežen občutek raziskovanja, učenja o stvarih, za katere niti nisi vedel, da obstajajo, če tudi v nečem tako amorfnem, kot je domišljija. Magija lahko nastopi tudi v primerih, ko se dotika povsem realnih in neolepšenih dejstev. Po navadi je te vrste magija, ko ni jasne distinkcije med fantazijo in realnim, še veliko slajša. Ko odideš od takšne magije, se ti na nek samo svoj način dozdeva, da si del nečesa večjega, misterioznega in posebnega samo zaradi kolega dejstva, da si živ. Samem v sebi se zdiš lažji, pametnejši, modrejši in bolj človeški. Film Sofiko Pola izgubljeno s prevodom je na nek način prav tak. Poigrava se z izkušnjami, ki jih je izkusil prav vsak izmed nas – Majhne krize, ki nas pripravijo do tega, da ponovno premislimo svoje življenje. Bežna prijateljstva, ki jih razvijemo v trenutkih, ko smo obkroženi z nedomačnostjo. Izkušnje, ki samo s tem, da so, brez dodatnega komentarja v nas vzbudijo idejo o nečem globljem, o nečem, kar te napelje na resen in trezen razmislek. Co si tu zelo Ti da doktor. You've never been a 13 -year -old girl. Po obetavnem prvencu The Virgin Suicides je to drugi film Sofie Kopole, Hčrke filmskega maga Francisa Forda Kopole in bivše žene maga hollywoodske ekscentričnosti Spike Jonza. Sofia, ki je napisala tudi scenarij, za katerega je bila na letošnjih oskarjih nagrajena, v zgodbi biografsko preigrava svojo nička izkrito življensko izkušnjo, postavljeno v svet, ki ga ne razume in ki tudi nje ne razume najbolje. Bob Harris, ga Bill Murray, je ameriški igralec v Tokiju in tam ni edini američan. V hotelskem baru ponoči sreča Charlotte, Scarlett Johnson, ki je sicer diplomirala iz filozofije, a ki kljub temu ne ve, kaj bi v življenju počela. Kaj bi v življenju taking a break from my wife, forgetting my son's birthday pay 2 million to endorse a whiskey when I could be doing a lot somewhere. Oh. But the good news is the works. Vsamljena sta odtujena, izgubljena. V tujini skušata najti to, kar sta izgubila v Ameriki. Zato tega, kar se zgodi med nima, ne prevajata. Konapol melankolično, napol burleskno blodita po ultramoderni tokijski noči, med bari, restauracijami, lifti, neonom, karaokami, arkadami, striptizetami in znaki, ki jih nerazumeta, se je prepustita platonskemu angelskemu oidipskemu overloadu. Tako sta eterična in absurdna, in delikatna in nostalgična, kot da se drug drugega le še spominjata. Marcel Stefančič. Prijateljstvo, ki se splete med njima, je lahko k večjemu platonična romanca, ki je ojačana z izkušnjo od tujenosti v tuji kulturi kot je japonska. Vi, Yes, please. Lip them. What? Lip them. Hey, lip my stocking! Hey, lip hey. them, lip them, lip them. Yeah. what? Lip them, like this. Lip them. Rip them? Lip. Yes. Do you want me to rip your stockings? Yes. Rip my stotings, please. Rip your stockings. Yes, you please, want me to rip your stockings? Please, so, please. Right, rip your stockings. Yes. you tell Mr. Yes. Kazoo, you know, sure. we had a blast. Oh, no, no, no, miss, miss Oh my god. Don't touch me. Mr. Bob Harris. Don't touch me. Just my stotting. Oh no, Mr. Harris. Človeka, ki ste izgubljena tako v tujem okolju futurističnega in nehumanega Tokija. Kot tudi v komunikaciji z ljudmi, v tih točkah, ki jih drugače ne bi bilo, med sabo ta stik. Ne tisti va najtsten stik, ki pa navadi za celi hipnoafektno stanje odtujenosti, pač pa stik, ki je dosti globji in je večji od njunih življenj. Soočena s konfuznostjo svojih življenj, tujosti življenja, šarlotinega iskanja same sebe in smisla v življenju, trbobovega sklepa krize srednjih let, če še želim živeti bolj zdravo, bolj polno. Drug z drugim sklene nenavadno zavezništvo, v katerem se s konfuznostjo modernega Tokija, tujostjo okolja soočata skupaj. Iz naše perspektive je to dragocena izkušnja soočanja z drugačno kulturo. Lahko zremo v žrelo preloma med kulturami, v bizarnost v naprej spodletelega poskusa organičnega enotenja človeških kreatur. Na delu lahko opazujemo občutka neumeščenosti in iskanja samega sebe. Ni naključje, da iz posterjev za film kričijo slogani v stilu Vsak se želi najti. Med iskanjem samega sebe sta našla drug drugega, ne v tistem ljubezenskem pomenu besede, ko breme svoje frustracije položiš na ramena drugega, pač pa v pomenu sobivanja. V klasično-frojdovskem diskurzu tistega, kar se označuje kot hajmlih, Domačnost, skratka izvednosti in potrebe, da je za tabo nekdo, na katerega se lahko zaneseš. Na koncu se poslavlja ta brez besed. Bob je nekaj zašepetana na uho, česar pa mi ne slišimo. Razumljivo ne smemo slišati, ker povedano bi potem izgubilo svoj pomen. Bistvo bi bilo z izjavljanjem izgubljeno. Takoj, ko o stvari spregovoriš, si zgreši v bistvo. www.zofijini.net Vaša bližnica dovednosti Dajsec Teitaro Suzuki, ki je živel v letih od 1870 do 1966, je priznani japonski učenjak, ki je vse svoje življenje posvetil popularizaciji in interpretaciji zen budizma bravcem na Zahodu. Napisal je približno 100 knjig v japonskem jeziku in kakšnih 30 v angliščini, v katerega je prevedel tudi številne originalne budistične tekste. Če naštajamo samo nekaj njegovih najbolj znanih del, Essays in Zen Buddhism, An Introduction to Zen Buddhism, The Training of the Zen Buddhist Monk, Living by Zen, Manual of Zen Buddhism, Zen Buddhism and its Influence on Japanese Culture, In Tekst, ki sledi, je sestavljen iz odlomkov njegovih dveh esejev On Satori, The Revelation of a New Truth in Zen Buddhism ter Chief Characteristics of Satori. Oba eseja je v knjigi izbranih Suzukijevih spisov The Essentials of Zen Buddhism objavil njegov dolgoletni prijatelj Bernard Phillips. Za Zatemeljitejše razumevanje besedila, kot tudi zena in budizma na splošno, velja omeniti še nekaj referenc. Vladimir Devide, zen. Suzuki in Erich Fromm, zen in psihoanaliza. Ellen Watts, put zena in zen. The supreme experience. Hisamatsu Shinichi, polnost niča, satori. Maja Milčinski Milchinski praznine in tišine What we see now is like a Satoriju, odkrivanje nove resnice v zen budizmu Bistvo zen budizma se stoji iz pridobitve neke nove točke pogleda na življenje in stvari nasplošno. Če želimo prodreti v svet zena, moramo pred tem zapustiti vse naše običajne navade, mišljenja in predstave, ki upravljajo z našim vsakodnevnim življenjem. Poskušati moramo videti, ali obstoji neki drugačen način presojanja stvari – ali še bolje, ali je naš običajen način dovolj, da nam zagotavlja zadostno zadovoljitev naših najbolj skrajnih duhovnih potreb. Če nekako čutimo, da s sedanjim življenjem nismo zadovoljni, če v našem običajnem življenju obstoji nekaj, kar nas otesnjuje, se moramo lotiti, da jan, ki nas bo pripeljala do občutka končnosti in zadovoljstva. Zen nam predlaga, da to naredi na mesto nas In nas hkrati prepričuje v možnost pridobitve nekega novega pogleda na življenje, v katerem je občutek življenja bolj svež in globje. Ta preobrazba, kateri se človek podvrže, je gotovo največja naravna mentalna kataklizma, kateri se človek lahko prepusti in ki jo človek lahko v svojem življenju izpelje do konca. To ni lahka naloga, bliže je predstavi o kaosu, skozi katerega se mora človek prebiti. To vrstno pridobivanje nove perspektive v življenju, ki bi mu na Zahodu še najlažje rekli spoznanje, a ne v klasično krščanskem pomenu besede, japonski preučevalci Zena običajno imenujejo Satori, v kitajščini Wu. To je pravzaprav drugo ime za razsvetljenje. Obstoji še nekaj drugih izrazov v kitajskem jeziku, ki ravno tako označujejo to življensko izkušnjo, ki je bil v zgodovini religioznih in duhovnih izkušenj, tako ali drugače podvržen sleharni duhovni voditelj. Zen brez Satorija ne obstaja, je dejansko alfa in omega zen budizma. Zen lahko izgubi celotno svojo književnost, vse svoje samostane in vse druge pripomočke. A dokler ima v svojem bistvu Satori, bo preživel do večnosti. Povdariti želimo to najtemeljnejšo dejstvo, ki se tiče samega življenja zena, ker so celomet preučevalci Zena ljudje, ki so slepi za to osrednje dejstvo in menijo, da je Zen s tem, ko se logično in psihološko razjasni, samo še ena budistična filozofija, ki jo je moč dojeti s pomočjo strogo tehničnih in pojmovnih budističnih izrazov in da v njem od tega trenutka naprej ne ostane nič, kar ga dela za to, kar je. Suzuki trdi, da se življenje Zena prične šele s pristopom do Satorija. Satori se lahko razlaga kot intuitiven uvid v naravo stvari, ki je nasproten analitičnemu in logičnemu razumevanju stvari. To dejansko pomeni odkrivanje do sedaj neodkritega sveta v zmedi dualistično učenega uma. Lahko rečemo, da se s Satorijem popolnoma zamenja naša percepcija okolja, vidimo ga z nekega povsem novega gledišča. Za tiste, ki so dosegli Satori, svet ni več to, kar je bil. Povedano logično, vse njegove ovire se zedinijo in uskladijo v čvrsto organsko celovitost. To je skrivnost, ki se po mnenju zen učiteljev odigrava vsakodnevno. Satori se tako lahko pridobi samo v primeru, ko ga izkusimo osebno. Slaba, vsaj delna podobnost je v analogiji primera rešitve težkega matematičnega problema ali v trenutku nekega velikega odkritja. Skratka, ko človek vzklikne heureka, To se ne nanaša samo na intelektualni uvid Satorija, ki je zaradi tega nujno zgolj delen in necelovit in se ne dotika samega temelja življenja, razumljenega v smislu nedeljive celote. Satori kot resnično zen doživetje se mora dotikati celovitosti življenja. Ker to, kar zen predlaga, je revolucija, a tudi prevrednotenje človeka kot duhovne enovitosti, Rešitev matematičnega problema je z rešitvijo pri koncu, razen tega nima drugega vpliva na človekovo življenje. Tako je tudi z drugimi posebnimi, praktičnimi ali znanstvenimi vprašanji. Le te ne zadanejo osnovnega tona osebnega življenja. Ko gre za resnični satori, se učinki na človekovo moralno in duhovno življenje revolucionarni, a prav tako euforično prečistujoči, kot tudi zahtevni. Ko so učitelja vprašali, iz česa se stoji družabništvo bude, je odgovoril, dno vedra je prebito. Iz tega odgovora je razvidna, kakšna je celovita revolucija proizvedena s tim duhovnim izkustvom. Rojstvo novega človeka je zares kataklizmično. To duhovno spreminjanje človekovega življenja se v psihologiji religije imenuje spreobrnjenje, no ker ta pojem v glavnem koristijo krščanski spreobrnjenci, se v svojem strogem smislu ne smi prenesti na izkustvo budizma, gotovo pa ne na tistega, ki sledi filozofiji zena. Ta pojem ima vse preveč afektiven emocionalen prizvok, da bi ga postavljali ob bok Satorija, ki je v osnovi predvsem pojem spoznanja. Splošna tendenca budizma je bolj intelektualna kot emocionalna in njegov nauk o razsvetljenju ga ostro razlikuje od krščanskega dojemanja od rešitve. Zen kot ena od šol Mahayana budizma sodeluje v veliki meri v tem, kar bi lahko imenovali transcendentalni intelektualizem, ki se ne končuje v logičnem dualizmu. Povedano poetično in figurativno je satori odpiranje cveta uma ali odstranjevanje bremena ali razbistrenje umskega dela. Vse to želi spoti odstraniti prepreke, ki ovirajo delo mehanizma. Z odstranitvijo te ovire se pred nami odpira nov pogled, ki je brezmejno prostran in seže do konca časa. Ko se življenje s tem počuti popolnoma osvobojeno v svojem delovanju, se se daje radosti do svojih skrajnih mej, dosežek, ki je cilj zen discipline. To se pogosto enači z izgubo interesov in skromnostjo ciljev. Na no, mnenju zen učiteljev se nauk o nedoseganju nanaša na subjektivno pozicijo uma, ki presega meje misli. Ta nauk ne zanemarja etičnih idealov, niti jih ne presega, je preprosto notranje stanje zavesti brez odnosa z njenimi objektivnimi posledicami. Se tiče začetka procesa satorija, je vse, kar lahko zen naredi, da pokaže pot. Ostalo prepusti človekovemu lastnemu izkustvu. Kar pomeni, slediti tem naukom in priti do cilja je nekaj, kar mora človek narediti sam, brez pomoči drugega. Ne glede na to, kaj vse je učitelj sposoben, je v tem, da učencu, ki v sebi ni pripravljen priti do bistva stvari, ne močen pomagati. Prav tako, kot ne moremo konja pripraviti do tega, da pije proti svoji volji, tako je tudi dojemanje končne stvarnosti nekaj, kar mora človek narediti sam. Prav tako, kot cvet cveti iz svoje notranje nujnosti, tako mora tudi uvid v človekovo lastno naravo biti izliv njegovega lastnega notranjega preobilja. To je mesto, kjer je zen oseben in subjektiven v smislu, da je notranji in ustvarjalen. V literaturi zena je pogosto nakazana misel, da gre pri razsvetljenju za prebujanje znotraj sebe in neodvisno od drugih, je rezultat notranjega občutka človekove zavesti, ki človeka dela sposobnega, da ustvari svet večne harmonije in lepote, kar pa je zametek nirvane. Zen nam ne nudi nikakršne intelektualne pomoči. Zen zgolj sugerira in ukazuje. Ne zato, ker želi biti nedoločen temveč zato, ker je to resnično edino, kar lahko stori za nas. Ko bi lahko, bi Zen naredil vse, da bi prišli do razumevanja. Zen zato, da bi nas pripeljal do tega cilja, pravzabral črpa iz vseh mogočih opcij, kar je mogoče videti tudi v dejanjih učiteljev Zena. Celo takrat ko svoje učence dobesedno preuračajo po tleh, se v njihovo dobrohotnost ne more posumiti. Samo čakajo na čas, ko bo um njihovih učencev dozorel za končni trenutek. Ko ta nastopi, je odprto oko v stanju, da resnico ozenu najde, kjerkoli okoli sebe. Človek jo lahko izkusi v trenutku, ko sliši nerazločen zvok ali nerazumljivo pri pombo, ko gleda rast cvetja ali ko se srečuje s katerimkoli nepomembnim dogodkom vsakodana. To so vse zadostni pogoji, ki v človeku prebudijo notranji občutek. Očitno je, da vsak posem nepomemben dogodek v svojem učinkovanju na um presega vse, kar bi si človek o njem lahko predstavljal. Morda odtot Maksima Zena, ki terja, da največje pozornosti ne posvečamo velikim stvarem, pač pa majhnim, na najpomembnim. Vsi vzroki Satorija imajo svoje korenine v umu. To je razlog, zakaj, ko pride za to čas, Vse, kar leži v njem, iz njega izbruhne kot pri vulkanskem izbruhu, ali pač bliskne kot strela. Zen to imenuje vrnitev človeka domov, ker njegovi tovariši bodo ugotavljali, sedaj si se našel, od samega začetka ti ni bilo nič podarjeno. V zenu se nima kaj pojasnjevati, poučevati, kar bi lahko na koncu prispevalo k tvojemu znanju. Če to ne zraste iz tebe samega, nima znanje za tebe nobene vrednosti. Posojeno pirje nikoli ne raste. Dosedaj se je pojav imenovan Satori v zen budizmu obravnaval kot tisti za zen ključen element, kot točka obrata v človekovem življenju, ki odpira um za širši in bolj globoki svet, kot nekaj, kar se lahko razbere iz najnepomembnejšega dogodka v vsakodnevnem življenju. Najpoudarimo nekaj splošnih točk budističnega izkustva Satorja. Ljudje pogosto menijo, da se v disciplini zena s pomočjo meditacije izzove stanje autosugestije. Vendar to ne drži povsem. Kot smo lahko videli, Satori ni sestavljen iz nekega predhodno proizvedenega stanja, v katerem se potem intenzivno predaja mišljenju. Satori je raztoča zavest nove moči v umu, ki ga dela sposobnega, da presoja stvari povsem novega gledišča. Že od samega začetka razvijanja zavesti smo navedeni, da na notranje in zunanje vplive odgovarjamo najpojmoven in analitičen način. Disciplina zena je sestavljena tako, da se ta umetno zgrajeni okvir presojanja enkrat za vselej zamaje in da se preoblikuje na povsem novi osnovi. Stari okvir je neznanje, novi razsvetljenje. Zato je evidentno, da meditacija o neki metafizični in simbolični trditvi, ki je proizvod naše relativne zavesti, ne igra v zenu nikakršne vloge. Brez znanja o satoriju ne more nihče prodreti v skrivnost zena. Je nenaden blisk nove resnice, v katerem se mu dotedaj ni niti sanjalo. Je neke vrste mentalna katastrofa, ki se dogaja popolnoma iznenada, potem, ko smo vse življenje zbirali intelektualno znanje, ki se sedaj nenadoma ruši. Satori pride neopazno, ko ste opazili, da ste svoje celovito bitje popolnoma izčrpali. Religiozno je to novorojstvo, moralno je to prevrednotenje človekovega odnosa do sveta. Ta je sedaj odet v nove oblike, ki prekrivajo vso grdoto dualizma, ki se v budistični dialektiki imenuje previd in je rojen iz presojanja in napake. Satori je razlog za obstoj zena in brez njega zen ni zen. Zato je vsako sredstvo v zenu usmerjeno k doseganju Satorija. Zen učitelji niso imeli potrpljenja, da satori pride samo od sebe. Z resnostjo so se lotili podajanja načinov, s katerimi bi dosegli, da bi ljudje premišljeno in sistematično dosegli v resnico zena. Njihove navides skrivnostne predstave te resnice so bile v glavnem usmerjene v to, da pri svojih učencih ustvarijo neko določeno stanje uma, ki bi olajšalo pot, ki vodi do razsvetljenja zena. Toda vsi ti intelektualni poskusi strani religioznih in filozofskih voditeljev niso uspeli prinesti želenega učinka. Učenci so bili vse pogosteje in pogosteje zapeljani na napačno pot, Osobebej Kitajci so bili v dvomu, kako najdojamejo središčno točko budističnega nauka, potem ko je bil budizem preko Indije upeljan na Kitajsko, vključno z vsemi visoko-metafizičnimi abstrakcijami in zelo skrbno sestavo moralne discipline. Bhadid Harma, eno, baso in drugi učitelji so opazili to dejstvo. Naravna posledica je bila, da so satori postavili nad branje budistične sutre in ga poistovetili z Zenom. I want you Udarjanje Satorija v zenu nad vsem drugim daje zenu neko specifičnost, ki je različna od vsega, kar se recimo prakticira v Indiji ali v drugih šolah budizma. Ko je v budizmu um toliko pripravljen, da je sposoben uvideti stanje popolne praznine, v kateri ni preostalo niti kančka zavesti, iz katerega je izhlapev vsakršen občutek bivanja, Z drugimi besedami, ko so vse oblike mentalne aktivnosti izbrisane iz polja zavesti, ki je sedaj kakor modro nebo brez oblaka, kakor prostrana neskončnost, takrat se reče, da je dosežena popolnost. To se lahko imenuje tudi ekstaza ali trans, a v osnovi to ni zen. V zenu mora kraljevati satori. Mora se zgoditi vse splošen mentalni obrat, ki razruši stare intelektualno nabrane predsotke in postavi temelje neke nove vere, priti mora dobojenja novih občutkov, ki bodo povsem nove pozicije preučili stanje starih stvari. V budizmu pa teh prvin ni, ker je v njem bistveno predvsem pomirjanje uma. Kot takšna ima tudi ta praksa svojo vrednost, a zena ne gre istovetiti s takšnimi praksami. Buda je bil ravno zaradi tovrstnega prakticiranja razočaran, saj so v veliki večini prakticiran budizma prevladovale meditacije, ki so v številnih stopnjah ločevanja od samega sebe uničevale mišljenje. V Satori ni videnje Boga kot takšnega kakršen je, kot to trdijo nekateri krščanski mistiki. Zen je uvid v delo ustvarjenega, ne pa srečanje z ustvarjajočim samim. Zen ni odvisen od obstoja Boga. Zen zadovoljuje s tem, da nudi v pogled v razlog življenja. Hohen iz Go je pokazal svojo roko in svoje učence vprašal, zakaj se to imenuje roka. Ko človek ve, zakaj, je takoj tukaj satori in človek ima svoj zen. Kar se pač tiče Boga, kot ga obravnava misticizem, gre za dojemanje nekega določenega predmeta, Tako da, ko imate Boga, je vse, kar ni Bog, izključeno, kar pa je samo omajevanje. Zen hoče absolutno svobodo, celo od Boga samega. To pa ne pomeni, da želi biti Zen morbidno svetovljanski in brezbožen, temveč, da pozna necelovitost pojmov in pojmenovanj. Zato je veliki učitel san, ko so ga zaprosili na jim predava, brez besed očev svojo sobo. Hjakujo je ob podobni priložnosti naredil nekaj korakov naprej, zastal in razširil roke, kar je bila njegova razlaga velikega načela budizma. Satori je najpristnejše osebno izkustvo in se ga zato ne da izraziti z besedami ali se ga opisati na katerikoli način. Vse, kar lahko človek naredi v posredovanju tega občutka drugim, je, da sugerira, pa še to lahko samo poskusi. Buda je postopal tako, da se je obregnil ob filozofe in druge praznogovorce svojega časa, ki so se ukvarjali zgolj z abstrakcijami, praznimi mnenji in neplodnimi diskusijami. Satori ni morbidno bitno stanje uma, mor biten predmet preučevanja psihologije nenormalnosti. Če je v tem aspektu sploh kaj, potem je to popolnoma normalno stanje uma. Ko govorimo o mentalnem obratu, človek lahko to razume kot nekaj, česar se je običajno treba izogibati. To je seveda napačno gledanje na zen, nažalost pogosto prisotno pri kritikih, ki podlegajo pred sodkom. Kot je izjavil učitelj Nansen, je Satori naša vsakodnevna misel. Ko ga je potem neki redovnik vprašal, kaj je mislil s tem vsakodnevnim mišljenjem, mu je leta odgovoril. Kopijem pijem čaj, ko jem riš ko živim svoje življenje, ko gledam potok, ko gledam planine, ko se počutim pomirjeno in sproščeno. Ali se bodo vrata odpirala na ali na vzvan, je popolnoma odvisno od tega, kako bomo vrata postavili. V trenutku se lahko vse spremeni in nenadoma ste v posesti zena. Vse vaše mentalne aktivnosti se sedaj odvijajo na povsem drugačen način, kar nudi veliko večje zadovoljstvo, večji mir in vas napolnjuje z večjo radostjo, kot karkoli drugega pred tem. Pot vašega življenja je spremenjena, v njem je nekaj pomlajujočega. Poletno cvetje izgleda lepše in tudi planinski potok teče mirneje in je bistrejši. Subjektivna revolucija, ki prinese takšno stanje, gotovo ne more biti nenormalna. Ko postane življenje večji užitek, In njegova prostranstva, široka kot samo vesolje, pomeni, da mora biti v satorju nekaj zdravega in vrednega človekovega poskusa, da ga doseže. Predpostavljeno je, da vsi živimo v istem svetu, a kdo mi lahko zagotovi, da je ta stvar, ki jo imenujem kamen in leži pod mojim oknom, ista stvar za vse med nami. Nekaterim kamen preneha biti kamen. Medtem ko za druge zavedno ostane nevreden primerek geološke sestave Zemlje. Samo majhen preobrat v našem razmišljanju rezultira v ogromnem razkoraku med nami. V Zenu je ta preobrat satori ali še bolje zaobrat. Ne v horizontalni smeri, temveč v globjem in polnejšem smislu, ki rezultira v odkrivanju sveta popolnoma novih vrednosti. Recimo, da jaz in ti pijeva čaj. Očitno je, da oba izvajava podobno dejanje, a kdo lahko pove, kakšno subjektivno vrednost ima to dejanje zame oziroma zate. V tvojem pitju čaja morda ni zena, med tem, ko je moje z njim zapolnjeno. Temu je razlog dejstvo, da se eden izmed naju giblje v logičnem krogu, med tem, ko je drugi izven njega, kar pomeni, da je v enem slučaju prisoten kruti zakon tako imenovane intelektualne dejavnosti, katerih spon se akter ne more osvoboditi niti takrat, kadar deluje. V drugem slučaju pa je akter zakorakal po novi poti in v njegovi zavesti ni podvojenosti, v njem življenje ni razcepljeno na subjekt in objekt ali v delovano in delovanje. Pitje za njega v tem trenutku predstavlja celovito dejavnost, celi svet, Zen živi in je zaradi tega svoboden, med tem, ko je naše običajno življenje v suženstvu. Satori je prvi korak k svobodi. Satori je razsvetljenje. Vse dokler je budizem nauko razsvetljenju, kot iz njegovih izgodnih in kasnejših literarnih del vemo, da je, in vse dokler Zen trdi, da je Satori njegov vrhunec, je za Satori mogoče reči, da predstavlja sam vrh budističnega učenja. Ni dvoma, da je Zen eden najdragocenejših in s svojim upogledom za popadanja eden najimenitnejših duhovnih izročil, ki so jih naši predniki pustili za namcem v dedovanje. Tudi takrat, ko se ga smatra zgolj za budistično obliko spekulativnega misticizma, ki ga je mogoče prepoznati tudi na Zahodu v filozofiji Plotina, Ekarta in drugih, je vsa njegova književnost uredna ohranjanja in resnega preučevanja učenjakov in iskalcev resnice. Za misel, za misel! Skoraj da ni ničest raznemerljivejšega za znanstvenika ali znanstvenico, kakor če ugotovi, da se je v njegovem ali njenem umu zgodilo nekaj, kar natančno ustreza nekemu dogajanju v naravi. Vsakokrat, ko se to zgodi, človeka preseneti, da tvorba njegovega uma dejansko nekaj pomeni v zunanjem svetu. To je pravi šok, obenem pa velikanska, velikanska radost. Lio Kedanov Potovanje z Zofijinimi ljubimci po prostranstvih kulturnih nesporazumov je za danes pri kraju. Pri pombe vprešanja, kritike in druge oblike odzivov pričakujemo na naši spletni strani www.zofijini.net, kjer med drugim lahko ponovno, tokrat v tekstovni obliki, preletite v sebi na radijskih odaj. Poleg tega pa na naši strani najdete še veliko drugih oblik intelektualnega razvedrila in informacij. Ponovno vas na popotovanje z Zofijinimi, pa vsebolj pravlični deželi konstruktivnega kriticizma, vabimo ob tedno o sorej. Za danes pa se od vas poslavljamo Robi, Nenad, Jure, Kostja in Talija. Srečno! head for that big star straight on.